Vull dir Jous, 16 de maig de 2013. Ahir s'acomplien dos anys de les manifestacions que varen donar lloc en el moviment 15M i per celebrar-ho, bueno, vam anar al cine. Vèrem allà una pel·lícula que recull una mica sobre que va passar a les places de Madrid i també de Barcelona i de Sevilla, un parell de puestos d'Espanya, que s'ha de Dormíamos, Despertamos. Una pel·lícula col·lectiva sobre el 15M. Nos mos ha donat la pauta per fer avui un programa col·lectiu de Montes 15M una retrospectiva amb persones que varen estar allà des de la primera hora o que se anar incorporant i escoltarem distintes reflexions, no tant de la situació que vivim avui en dia, sinó de del que varen fer els temps que vàrem compartir a la plaça, concretament a la plaça d'Espanya, rebateada com a plaça d'Eiclàndia en aquells moments. Jo crec que per començar aquesta tertúlia d'avui i si permeteu, abans de, abans de presentar els convidats, que avui tenim, avui tenim una taula plena de gent i sabeu que tothom vol xerrà, De fet, em fa moltes senyes des del control tècnic. Això de fer senyes quan tu xerres es emprenya molt, Carlos. Però clar, estem a ràdio normal i d'allò el que contava. Si me començarem amb un... amb un àudio de la mateixa manifestació des del dia 15 de maig de 2011. Això era la eh, batucada que després se anar fent tan habitual a totes aquestes manifestacions. Ara sí que ja presentaré el dient que seu aquí d'hora. Tenim en a Núria. Hola, bones tardes a tots Com i estàs? totes. Nosaltres ens vam conèixer a la Ràdio 77 a la plaça d'Islàndia. Sí, així és, ja fa dos anys. És veritat que vam coincidir ja tu i moltes persones. I moltes persones. Sí De fet, en aquesta reunió d'avui eh, crec que... Quasi tots ens han conegut d'aquest moviment 15M, no? Anna Macarena. Hola, bones esquerra. tardes a tots. Com estàs? Molt bé, beníssim. En Joan, que fins avui no havia passat per aquesta tertúlia, igual que en Núria, així que això serà petit bateig de Ràdio Tortuga, per tu. Hola, gràcies. Bones tardes. Bones tardes. I tenim en Samir. Bona jo... Pens que és en Samir. Et tu, eh, Samir? S'en jo, s'en jo. <laughs> molt bona tarda. No, crec que ho tindrem així perquè ho compartirem. En Samir eh, i, en, i en Joan, com que avui tenim superàvit, pues estaran compartint una mica el microfons. A la part tècnica tenim en Carles i tenim en a Cristina, que estan allà molt enfeinats. Eh, no sé si molts voldran saludar, però és que no, amb la qual... Hola. Hola. Buenas tardes, yo quería pedirte si me dabas un pequeño espacio para hacer un homenaje a, a uno de los mentores de 15M y, O bueno, ya nos dirás tú ¿cómo, ¿Cómo me voy a negar? ¿Cómo me voy a negar si tú me lo pides? <risa> Todo esto se queda registrado y luego se emite por internet Vale, el texto pertenece al libro Reacciona Diez razones por las que debes actuar frente a la crisis económica, política y social Y dice así Debajo de la alfombra aparece un suelo corroído que no va a mejorar remendando el tejido para taparlo mejor. Occidente puede correr la misma suerte de otros imperios extinguidos, dejando un vacío bajo la palabra Europa. Pero la historia no admite vacíos. Imparable la vida los llena. Todo caso ofrece una ocasión. Así aprovechó Carlos Magno, el de Roma, bajo los bárbaros y eligió su imperio, semillero de Europa. Ha llegado el tiempo del cambio de un cambio que va más allá de la restauración del estado del bienestar en retroceso y de la defensa de los derechos conseguidos por nuestros antecesores. El sistema reclama un cambio profundo que los jóvenes entienden y deberán acometer mejor que los mayores atrapados aún en el pasado. Este ocaso es el momento de la acción entre todos porque otro mundo no sólo es posible, es seguro. Si mejor o peor dependerá de nuestra reacción. Mi mensaje a los jóvenes es que ha llegado el momento de cambiar el rumbo de la nave. Aunque sus líderes sigan en el puesto de mando y al timón, aunque desde allí sigan dando órdenes anacrónicas, los jóvenes puestos al remo pueden dirigir la nave. Solo necesitan unirse y acordar que a una banda voguen hacia adelante, mientras en la otra, cien hacia atrás y el barco girará en redondo poniendo proa hacia el desarrollo humano. José Luis San Pedro. Grandes palabras de José Luis San Pedro. Gracias, Cris. La verdad es que me parece que es una introducción muy correcta para hablar de este tema. Que, bien, Uh, han parlat tantes vegades d'S15M, de fet fa dos anys que, que estem darrere això una primera impressió d'aquest d'aquest aniversari no tant per d'una manera nostàlgica sinó un poc la vivència que cadascú un de vostres va obtenir d'S15M des en aquest moment, si vos pares poden començar per la Núria eh... De quan va néixer aquest moviment? D'aquell dia, dia que mos vàrem trobar D'aquell dia que mos trobàrem, exacte. Bueno, doncs... Pues, mira, a mi em va passar una cosa molt curiosa i és que me va cridar la meva germana plorant i me va dir hòstia, sabia que passaria algun dia. Això havia de passar. No sé cap a on anem o no a on anam, però me cridava emocionada des de Barcelona i ja estava visquenes 15M des de Barcelona i em sabia que n'érem més. Sabia que eren moltes persones però que no mos, o sigui, no mos arribàvem a trobar. I jo crec que va ser un poc això, no? posar-nos una data i una cita, i aquell dia vam quedar, i a partir d'allà ens doncs hem anat quedant més, hem anat quedant manco, però sabem que estem allà. Uns, cada, cada un està a on li toc estar i on pot aportar, però sabem que, que ens hem trobat. Magarina, com va ser la teva entrada? Jo no sé si tu ja, aquella primera manifestació ja estaves vinculada a Democràcia Real. ja. Sí, de fet, estava en el comitè organitzatiu de la manifestació i bé, jo, de fet, no sabia que passaria tot el que va passar després. És a dir, pensava que, que era... S'havia vist a tot Espanya un moviment de protesta, una manifestació, però mai me podia imaginar que, que, que, que fos tan, tan universal. Jo me'n record, sí que també record d'un període, de mesos abans. Jo donava classes, feia pràctiques a un institut, Me'n recordo que un dia que no tenien classe els al·lots perquè tenien després una hora de teatre, els vaig xerrar del de... llibre Indignaus, de Stefan Hessel. Eren al·lots de 15-16 anys i vaig estar xerrant d'aquell llibre i els vaig dir que la importància de... de cridar davant una injustícia, una cosa que no t'agrada. I mira, tu per bon, un mes i mig, dos mesos després, estaven tots en el carrer i me'n vaig recordar molt d'aquests al·lots que me miraven i deien, però això se pot fer? I jo li vaig dir, sí, sí, sí, sí, sí, i dos mesos després, quan estava allà amb una pancarta amb tots voltres, de fet, vaig dir, mira, si és possible, Bon durà això? Mm, estem tots igual, no ho sabem, però bé, bueno, estem, que és l'important. De moment m'ho saludi fins aquí, d'aquesta sí. taula. Joan, eh, com us pot contar, tu, d'aquells primers dies? Bé, jo acabava de ser pare i... i era... Jo ja estava molt remogut per la meva vida, no? I això va ser com una sorpresa molt guapa que, que no m'esperava, no? I era com una utopia feta realitat, no? Algo que, que no me podia imaginar que fos possible i que ho vaig viure amb molta il·lusió, no? Perquè era un moviment que, complia unes, que practicava d'una manera... Algo que en lo que yo creía, ¿no? La, la horizontalidad, la democracia directa, la, el asamblearismo, la participación. Um, la democracia directa, ¿no? el asamblearismo, y, y yo, pues, um, hace algo que, que, que me estoy distrayendo porque tú tomas esta veguenta algo. <risa> y se si me va a lo que voy a decir. Así, así de claro, és el que té això <laughs> el, que <laughs> que té el directe és el que té és el que té 15M <laughs> que distreu Ves, molt allò em va agradar com a experiència i me va agradar molt que, que no era una lluita contra algo, cosa sinó una proposta d'alguna cosa nou una proposta de, una proposta de volem que, no volem aquest vell paradigma de política i economia que ens emmalalteix sinó que volem crear un nou paradigma no sabem on anem, no saben com és però volem anar cap a alguna millor, més democràtic, més humà, més saludable per a tots, no? i això és el que em va, va enganxar. Vares tenir un doble naixement. Un doble naixement, sí. Que, per cert, els fruits d'aquest naixement estan tots aquí. Sí. I, bueno, Samir? Sí, bé, el meu fill ja tenia, ja tenia un i, i tres anys els teus fills estaven sí, un poc més ja crescuts sí, però tampoc un tant. poc, poc més grandet i que han compartit en jo també aquest, aquell moment un moment que, mm, grandiós tu on eres que... dia 15 de maig de, de, de, del 2011? on, on era? era? on era? doncs pues, uh, no me record crec que era uh, portant uns altavors a uh, cap a la plaça o una cosa d'aquesta, però estava... Bé, jo veig uh, a de vora d'essa plaça uh, d'Irlàndia i, i a, tot el temps estava cap a dalt, cap a baix, cap a dalt, cap a baix i... Uh, molt, molt, molt emocionat. Molt bé, doncs... Pues, um... En Carlos em fa en com que estava una mica estressat amb, amb el barullo que estigui marmant, amb la quali eh, deixarem els comentaris teus per més endavant, si t'ho parés. Guai, guai, guai, molt bé. I bé, ha estat una, una primera reflexió. Jo, quan veiem la pel·lícula ahir, anaven, anaven sortint moltes històries. No sé si l'heu vist... Eh, en realitat no és molt distinta d'altres documentals que s'han fet dels de 15M, però bueno, cada un pues, va traient històries distintes jo va veure una història que m'ha agradat molt que era, hi havia una mica la eh, eh, trajectòria que se va fer ja amb, amb un grup de músics que se van juntar i se van posar el nom d'Orquestra Solfònica en la qual eh, van començar a ensenyar per fer un concert i, i s'ha veu tot aquest recorregut, no? No sé si a Palma va passar alguna cosa per escut, o quines, quines coses més eh, interessants recordeu de, que, que van sorgir a plaça. Qualcú té eh, memòria de qualque cosa sí, que, que cridava atenció. Jo recordo que es van començar a muntar horts, que per jo va ser una cosa bastant impactant. Uh, bé, allò una cosa que ja no, no aquest, aquest dia, però una cosa que me, me llamo molt a l'atenció era la por de la classe política. La por de, dels empresaris. Això sí que m'ha cridat molta atenció perquè, perquè no es donava què era el que venien del món. I quizás uh, aquest, aquest dia era, era una cosa molt interessant i jo tot el temps estava... Pues, uh, viscant sans noticis i, i comentaris de molta de gent gent de, de partits que xerraven en jo i feien proposta que 15M eren el que ells uh, proposaven també com a història en el seu partit i, to, i tot això però se notava molt de por i, i és una cosa que, que m'ha cridat molt molt l'atenció de fet això s'ha anat a poc a poc perquè ell mateix han, han cercat la resposta, la solució per baixar aquesta, aquest angoixement que tenia i, i, i és una cosa que m'ha cridat molt va sorprendre, va sorprendre una mica no, no sé si la classe política, en realitat de tothom perquè a nosaltres també ens va sorprendre encara que se veia venir que anava, que anava passant alguna cosa. No? el que has comentat del de llibre de indignaus mm. i també les reunions prèvies que dia de, de, de, de, de, de, de... estava de malestar. Mm. Perdoau Al millor tothom vol dir moltes coses però eh, allò no m'ha sorprò no m'he sorprès perquè crec que eh, de fa estona venia un grup de gent eh, ja com aquesta, aquesta il·lusió aquest aquel de de, de de pegar un, un, un cop i, i dir això no pot ser. Evidentment, la eh, societat eh, és molt diversa i aquesta diversitat és la que ha donat per jo, sap? per jo ha donat aquesta riquesa de, de, de que el 15M és això que està allí i que encara n'hi ha gent que li costa fer una, una lectura d'aquest moviment. Núria, tu tens qualque anècdota així, o qualque cosa que, que, que en aquest moment recordis de, dels primers dies de la plaça? Bueno, jo crec que ja se van formar moltes coses, no? se van gestar moltes coses que després han anat donant forma, d'altres han continuat, d'altres no tant, sí que es vera que va seguir després de casa ocupada, no sé molt bé ara quina forma li ha quedat, jo crec que això de muntar sort va donar també l'oportunitat de conèixer molta gent que estava arrelada un poquet a la terra, les ganes de de crear un espai a dins la ciutat pues, que també tingués un poquet de natura, biblioteca, conec gent que segueix fent joga, que es va conèixer allà, i, i petites històries, no? de fet, per exemple, estem aquí perquè ens vam, vam trobar allà, històries amb la ràdio, grup de persones que s'han trobat ja en seguit. Però jo crec que si sí, alguna de veres allà se va fer, i era molt important, o per mi, a la meva vida ha estat molt important, ha estat el es vincle. Sabre que no només ets tu, i a casa teva penses això, i els teus germans pensen això, i els teus amics pensen això, sinó que tenim un punt de trobada, no? I que tots tenim unes línies molt bàsiques, i, i tots deien, però on deu estar la gent que està? O sigui, no pot ser, que, que, o sigui, que, que són drets humans, que, que és una tortura, que és una injustícia, on hi ha, gent aquesta? I jo crec que per mi el més important és que hi va haver un vincle. Sí que és veritat que després són cares, mos trobem o no mos trobem, però ho sentim. Ah, bé, bueno, hi ha humans, no? hi ha gent humana en aquest planeta. I de fet, jo, d'ençà aquesta vivència, sí, vaig molt més tranquil·la pel món, o sigui, me sent tranquil·la. De dir, vale, el món està fet, està patats per arriba, no?, com diríem, però hi ha gent humana, gent humana com jo, que m'acompanya, vola compartir, vola canviar, a, a cridar ben fort davant d'una injustícia i a aixecar-me cada dia amb il·lusió de dir si pues, hi ha gent bona, hi ha gent que compartirà, hi ha gent amb amor i, i hi ha futur, en certa manera i jo crec que ahir se va gestar ja vincle Bé, jo destacaria dues coses dels principis no? primer, eh, els primers dies de, de sa plaça la rebatiada plaça d'Islàndia bullicio, no? que diríem en castellà, el moviment incessant de gent. Uh, jo recordo un company meu que estava fent la tesi doctoral, va posar una taula i se va posar allà a fer la tesi on se en el seu portàtil. Uns altres, com ha dit la companya, feien yoga. Uns altres estaven xerrant a la tele, que també va ser com un primer contacte de, de gent que no havia vist mai la tele.